Olikonis Radio Atio Goeienaand en 'n hartlike welkom by SAK Radio My naam is Currie en dit is my groot voorreg en eer om die eerste een te wees wat saam met jou kan keir in die kieberuimte met SIK Nies Radio. Die program sal eerst bekendstaan as S.A.I.K. Actueel. S.A.I.K. Nies Radio speeltans lekker Afrikaanse muziek, deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio is beskikbaar op ons Facebookblad as ook ons webwerf. Ga na www.s.aik.nies .co.z vir die jongste nies en baie meer. Siedert maandag die 4de mei het ons een direkte uitsending gemaakt raakende nies en saak rondom selfbeskikking saansweeks aande tussen 8 uur en 9 uur. SIK NIS Radio wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om gratis advertensie oor die licht aan te bied vir volks eie bezighede aankondigings aankondigingsraakende samenkomste en belangrike gebeurtenisse te maak. Die volk bewuste maak van sake raakende selfbeskikking vir al en die lig ook om onderhouding met persone te voer wat ons oor die licht kan speel. Help ons om ons erfenis terug te neem en die waarheid uit te kry. Ek doen een beroep op jou om my in kontak te bring met belangstellendes. Ek sal enige hulp hoog op reis stel. My e-boss adres niesby sikradio.com Ons het tens nog nie die mannekrag om die opnames te maak vir gratis advertensies oor die licht nie, maar jy is welkom om vir ons opname te stier om te speel. Maak ook geris gebruik van ons web by www.v.co.za plaas jou advertensie gratis daar. Die artikels gebruik in die program is die opinies van die onderscheid skrywers in groepe en weerspiel nie noodwendig die standpunt van SAIK News nie. Ek beoog om na die verskillende groepe se artikels rondom selfbeskikking te kyk. Voor ek kyk na een artikel wil ek ook net noem dat ons ook kyk na na ordinasie staat. Ek kyk terug in die geschiedenis en dis nie iets, niets nie. En ook nie net van in Zuid-Afrika van toepassing nie. Maar dit is wereldwijd n verskynsel of tendens. Ek sal in die programme wat kom daarna kyk. Daar is baie vraag oor selfbeskikking. Soos ek sê, ek kyk na verskillende groepe sy menings en idees rondom die onderwerpe. Kom ons luister na vrouwe wat voorloop dier herrika kens kies in voordat ek by die artikels kom die li Reka Kiesenkamp met vrouwe wat voorloop. Jy is ingeskakel by S.I.K. Nies Radio. Ek kyk na die artikel van die groep selfbeskikking vir die volk sy 10 stappen na selfbeskikking. En vaar dat ons as volk geen zeggenskap meer het oor ons eie lot nie. En vaar dat ons as volk self verantwoordelik is vir ons volksvrijheid en dat geen regering in Zuid-Afrika ons as volk ons afstandigheid gaan genie. Anvaard vrijheid kom met die prijs en opoffering en dat ons bereid moet wees om daar die opoffering met selfdiscipline te handhaf, ter wille van ons nageslachte. Anvaard het selfbeskikking van elke individie self gaan afhang en nie van die leier of leiers om dit op een of ander wonderwerk te verkry nie. Envaard dat volksvreemde arbeid, bediendes en sovoorts, selfbeskikking onmoendlik maak en dis deel van die opoffering en prijs is vir vrijheid. Envaard dat ons aanpassing moet maak in ons levensgewoontes en levensstel, om sonder vreemde arbeid klaar te kom. Envaard dat ons as volk afhankelijk van mekaar moet wees en nie van vreemde volke nie. Daarom moet ons ons bereid verklaar om meer diensbaar vir mede volksgenote te wees. En voordat ons na een volkseie gebied sal met verhuis om geografies gekoncentreerd die meerderheid te vorm, al sal dit beteken om waar te verrig wat nie jou voorkeer geniet nie. En voordat selfbeskikking ons verantwoordigheid is om ons kultuur, taal, nationalisme en patriotisme te bevorder. Anvaar dat selfbeskikking onderhevig is aan Godse wil, die volkse wil en nie die wil van godsvreemdes en volksvreemdes nie. Daar moet ons ons leven so inrig, wat God en volk ons naaste behaag. Schies <coughs> toch, voorkomende matriels, genoeg is genoeg, dier selfbeskikking. Enige nasie, volk, dierspesie en selfs plantspesie het vijande ommelie. Neem gerust waarin natuur wat gebeur as die mens nie ingryp in pla onder diere en plante nie. Daar is altyd voorkomende maatreels om dit stok te sit. Wat maak jy bijvoorbeeld as jy een boer is wat met renosters of beeste teel? Dis jou enigste inkomste. Of as jy melies of groente aanplant, dit word verwoest dier pla of veer. Wat maak jy as jy een dokter of inge, as ingenieur praktiseer en daar word kwaadwilligheid verkondig? Dit alles eindig in een vernietigende stap. Ons weet ons word dageliks uitgemoor. Vrouwens en mans word aangerand en verkrag. Daar is swart bemachtigingswete te onder my en my familie, my volksgenote en binnenkort volg onteinding van bezighede in grond. Heil ons elke dag daar oor? of kan ons voorkomend optree dat het stopgesit word. Ons kan het stopset dier ons reg tot externe selfbeskikking op te eis. Ons moet die toestand omdraai en ons guns. Neem hande en staan saam daar teen op, want ander gaan het nie namens ons doen nie. Neem beheer van jou eie lewe en wees deel van die volk of nasie, want genoeg is genoeg. Net hy kan jou oortuig Menselik gesproke kan niemand anders iemand oortuig neem. Onthou geris. As hy saam met ons hierin is, wie kan het keer? Ons voorgeslacht is vastgevat hierin. Moe nie wacht tot ons amal in concentratiekampe opeindig neem. Ek kyk na berig oor grondijse. Grondijse, groot band to klugspel, kolonaleisme of net gulsigheid. 2 actes in die veld opgetel 2 oorspronkelike actes van 1896 is in Franspoort in die veld opgetel en by Afreforumse kantore ingaandig Franspoort vorm deel van die grondeise wat tens in die noordoosten van Pretoria plaas vind. dit lyk asof daar ongeruimd jyde rond om actes is en dit in die tyd waar ongeveer 34.000 hectare van Pretoria's grond geeis word Dit is duidelik dat die aktes uit die bindel geskeer is en vermoedelijk uit die staatsaktekantore verweider is. Het daarin Koeks Afri Forumse Provinciale koordineerder vir Gauteng Nood gesê. Volgens Koeks kan grondeise der virgeere soos hoofman Le Coleni, nie ernstig opgeneem word as hierdie soort dokumentatie soos Dag rondlening. Hoe veilig is ons geskiednis per die huidige staat, as actes van meer as 100 jaar oud nie eens bewaar kan word nie? Die dorpe waarop, wat op die actes ter is, is Ristenburg en Wolmerand stad. Ristenburgse naam is met een rooi pen doodgetrek en vervang met pretoria. Dit lyk ook of die woord vernietig moendlik met waterverf of iets soortgelijk op die dokument geskryf is. Daar is spesifieke wetgeving oor die vernietiging van publieke rekords wat onder die beheer en toesig van regeringsinstanties is. Die nationale archivaris is in beheer van die type dokumentasie. Dit wil voorkom of die regering die Afrikanerse verlede wil uitwis, het Cox gesê. Die ANC en sy kamerade is in besit en besit van stoorkamers en kantore waar actes en ons geskiednis bewaar word. Hulle kan actes net verweider of verander na wille keer. Gemeenskapsleed het onlangs gevra dat stamleiders nie eise in hulle naam plaas neem. Zuma en ANC ignoreer die grootste grondeis, die van die kooi san wat in 1998 ingehandig is. Die 1913 sperdatum vergun slechts die bantoeindringers. Ons denk dit is tyd dat die derde onafhankelijkheidpartei ingeroep word. Voor ek aangaan, kom ons luister na Leani my met Pretoria. So stadig loop ons deur die persia karandas wat val. Die bome word kalb. Staar na die beeld van 'n boot wat reis op sei. Ek wonder wat blou soveel feel that so flyare so draai aan die naam van 'n plek. Bewaad. Maar stadig loop tranen, so stil dier my moeder sy vraag. En wonder was ons dan niks weg, soveel jare draas sy aan die naam van ek leg. Soveel jare moet ons nou la en my met Pretoria. In plaas gerus die gratis advertensie op aankondiging op www.4.co.za. Web.co.za is 'n wat streef na die vooruitgang en welstand van die Afrikaanssprekende volk wat ekonomiese bemagtiging en vryheid begeer, asook selfbeskikking en onafhanklikheid. Ons dien die volke as geheel maar ook spesifiek slagoffers van die onwettige BEE en Affirmative Action van die Republiek van Suid-Afrika.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 Soos sikradio.com is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom keur gerust by www.v.co.za Jy is ingeskakel by sikradio en jy keur saam met Corrie. Ek lees oor artikel geskryf dier Jaap Kelder. Artikel 235 van die grondwet wet leesusvolg. The right of the said African people as a whole to self-determination as manifested in this constitution does not prelude with the framework of this right. Recognition of the notion of the right of self-determination of any community sharing a common cultural and language heritage within a territorial entity in the Republic or in any other way determined by national legislation. Soos jy seker weet, is die klausiele dier die VF in 1994 beding. Verder het die ANC 35% steen vir saafbeskikking gestel voor die 1994 verkiesing as bewys dat daar genoegsame steen vir saafbeskikking is. Ook is daar een drieledige skriftelike ooreenkomst tussen die ANC en PNV as die wetgerige regering op daardie stadium en die VF op 23 April 1994 aangegaan dat selfbeskikking in die toekoms aangespreek kan word. Die VF het 37 in 0,5% steun die verkiesing behaal. Met die sertifisering van die 1966 grondwet is daar aanvaar dat selfbeskikking 'n reg is. Bewese steun vir selfbeskikking is dus nou nie meer nodig nie. Een wet op selfbeskikking moet nou geskryf word om uitvoering aan die laaste vier woorde van artikel 235 te gee. Die skryf van die wet moest natuurlijk eindelijk 17 tot 18 jaar gelede een aanvang geneem het, maar niemand het dit gedoen heen. Dit is waar die NBR om nou mee bezig hou. Tijdens die onderhandelingen met die ANC dier die Volksfront, was daar heel tyd gepraat van n referendum oor selfbeskikking onder diegene wat het sou wil gehad het. Met die gesloer in die onderhandelinge en om te verseker dat die April 1994 nie uitgestel gaan word nie, is daar tussen die ANC en die VF oor een gekom dat die 35% steen in die 1994 verkiesing genoegsame bewys sal wees dat daar mense is wat selfbeskikking wil hee. Die VEF het 37,5% steen in die 1994 verkiesing verkry en daarmee is die beginsel van selfbeskikking gevestig. Met die certificering van die grondwet dier die grondwetelike hof is die reg op selfbeskikking ook aanvaar. Dis geen referendums, geen meerderheid, geen nodigheid vir saamstaan en al die verskonings wat die draadsichters al ewig wil voorhou hoekom selfbeskikking nie moendlik is nie. Geskryf dier Jaapkelder Voor ek kyk na die oase onafhankelike Afrikaans selfbeskikking ekspedisie, kom ons luister na een lekker Radeschke Mars. S.G. Marsies ingeskakel by S.A.I.K. Radio. Ek kyk na die oasso onafhankelijkheid Afrikaner selfbeskikkings expedisie januari 2, 19, excuse toch, die 2de januari 2014. Afrikaners die die recht op selfbeskikking, sowel ten aansiend van artikel 235 van die Republik van Zuid-Afrika groen tweed as ten aansien van internationale rechtsbeginsels. Artikel 1 van die Inter International Convenient on Civil and Political Rights gee die volgende brede definitie vir selfbeskikking. All peoples have the right of self determination by virtue of that they, they freely determine their political status and freely pursue the economic, social and cultural development. Met peoples word bedoel volke, en volke word dier Enesco gedefinieer as groepe met die saafde etnise identiteit. Ons eie grondwet laat saafbeskikking toe vir taal en kultuur groepe, wat niks anders is as volke nie. Rasse het echter nie aanspraak op selfbeskikking nie, aangzien diskriminasie op grond van ras indreis, teen internationale rechtsbeginsels, as ook teen Suid-Afrika's Suid eie grondwet. Artikel 19 tot 22, hoofstuk 1 van die African Charter on Human and People's Rights bevestig ook volkese recht op selfbeskikking. Afrikaners is een inheemse volk, wat in die laat 1700s op die Afrika bodem ontstaan het. Krachtens artikel 8 van die rechte vir inheemse volke kan Afrikaners nie diergetale verdring word in hulle traditionele grondgebied en op soe weise ontneem word van ’n onvervreembare reg op selfbeskikking nie. Afrikaners kan sliks aandring op internationale steen indien dien hulle duidelik wil toon om hulle hulle eie lot te beskik in 'n dino aandring op selfbeskikking. Indien Afrikaners nie in groot getalle beskikking of selfbeskikking oor hulle traditionele grondgebied opeis nie, sal hulle sosiaal verdrink word deur teer groot getalle vreemdelinge en is die moontlikheid groot dat hulle kultureel, ekonomies en uiteindelik fisies as volk sal verdwyn. OASA will commence with the awareness campaign among all Af Afrikaners early in 2014, initially on the internet and later during the year at ground level. The campaign will encourage all Afrikaners to support the concept of self-determination. at lees ook die OASA blad waarien moet Afrikaners trak. Mensese omstandig het die verskil soms net so radikaal as wat die mensese geaardhede beverskil. Wanneer die mens enigheids beplan waar mense by betrokke is, moet jy daar die faktor tegelik in aanmerking hou. Ek wil nou onder meer verwijs na mensese of ofse reaksies op ons versoeken dat hulle ons enders denkendste volksvriende na die vrijheidsgebiede moet verhuis. Die blankes in Zuid-Afrika maak een groot verskydenheid van die totale bevolking uit. Benevens die taal- en kultuurverskille het ons ook achtergrond en opvoedingsverskille. As ek myself as een voorbeeld kan gebruik, ek het in die kalahari groot geword en een groot deel van my algemene kennis gaan oor die lewe in daar uitgestrekte rooi woestijn-sand As ek my kennis met ‘n mede deel, wat in Pretoria of Johannesburg opgegroei het, sal hy nie alles verstaan nie, en moendlik my verhaal uiters vervelig vind. Net so sal ek sekere gedeeltes van sy verhaal vervelend vind. Ek loop al een lang pad met die gedachte van afskyding in my hart. Vanuit ek my verstand gekry het, meer as 65 jaar gelede, het ek besef dat mense verskil, en alle mense kan nie, en hoef nie noodwendig samen in een land te woon nie. Daar waar ek die eerste lig gesien het in die ooskap, was die blankes gewoond aan die koosas, wat vir die blankes gewerk het. Kinders en vir al verstaan nie altyd die dinge van groot grootmense volwassenes nie, maar kinders besied die vermoe om soms fijn waar te neem. Ek kon achterkom dat daar verskille tussen swart en wit was, nie net huidkleer nie, maar ook opvoeding, mentaliteit en vele meer. Toen my ouders in 1950 uit die oostkaap na die suidoosten van Namibie verhuis het, was my karakter al klaar gevorm. Ek kon lekker tanne tel wanneer die grootmense gesels het. Die politiek van daardie jare was in Namibie eerst Duits wees genoem en toe later suid wees. Net so woes soos die enie van Zuid-Afrika. Die manne het soms hard wees geslaan op openbare vergaderings. Die ene groep is nette genoem en die ander groep was sappe. Kan jy nou denk, bloedbroers, maar hulle verskil soos gesoore vijande? Jouselfs broers kan met mekaar verskil. Ons het vandag, 2015, met een soortgelike probleem. Ons verskil van' mekaar. Sommige volksgenote wil net daar op hulle bosveldplaasie sit en waarom te trek. Sy plaas is deel van sy eie volksstaat. Daar is nog ander verskille ook. Sommige volksstaaters wil hulle volksstaat in die noorde van die republiek van Zuid-Afrika hee, ander wil vir Pretoria en so n klein stukkie van die nataalse kusgebied daar hee. Nog ander wil die Zuid afrikaanse kaapse kus of die teinroute deel van sy vryheidsgebied moet wees. Dan, en dan is dan die volksgenote wat demografie as baar belangrik beskou. Ek persoon ek groot waarde aan demografie, aan veiligheid en aan vryheid. Daarom ondersteen ek die gebied wat ons sommer nie die noordweeskaap noem maar ek heg ook groot waarde aan die gebied wat as die bekend staan. Vir my en vele ander volksgenote is demografie baie belangrik. Ons moet net eenvoudig een meerderheid in eiwe gebied wees, anders helpt dit niks. Die provincie Noordkaap het so 1,5 miljoen inwoners, waarvan van 250.000 blank is, 300.000 swaard is en ongeveer 1 miljoen brein is. As mens die groot dorpe so Springbok, Eppington, de Aar en Kimberlee uit ons gebied weglaat, word die demograf demografie onmiddellik veel beter vir ons. Die noodweeskaap wat drie distrikte van die provincie weeskaap insluit, lee in die centraal karroe en die weeskus. Die gebied is so wat 120.000 vierkante kilometer en sluit ongeveer 105 dorpe in van die groot dorpe met 15.000 inwoners tot gehigies waar een of twee gesinne woon. Aangezien volksgenote van mekaar verskil en nie amal in die safte, van die selfde klimaat hou nie, sal vele die koelselig van die weeskis verkies, anders sal in die centrale karo met woelskap boer. en nog ander sal meer in die Oranjou rivier streek hou. Diegene wat verkies om langs of naby die rivier te woon, kan kies tussen Meriedel, Priska, Douglas, Haupta aan Orania en van der Kloof. Diegene wat graag langs die Olifansrivier en die Doringsrivier wil bly, kan kies tussen Koekenap, Lootsvul, Fredendal, Sprydrift, Klawer, Traval, Klein William en Doringsbos. En diegene wat liever ten die see wil woon, kan tussen die volgende dorpe kies. Hondeklipbaai, Groenriviermond, Strandfontein, Doringsbaai, Lambertsbaai en Eelendsbaai. Dan is daar die dorpies wat 10 kilometer tot 100 km weg van die see le. Kamieskroen, Karis, Bitterfontein, Nieuweris, Van Rijnstorp en Citrusdal. Sommige mense verkies om op een klein karotdorpie te gaan woon. Luris, Lurisfontein, Brandvlei, Van Wijksvlei, Koppertown, Vosburg, Brist, Britstown, Strijdenburg, Petrusville, Philipsstown, Lockston, Carnavon, Williston, Neewoudsville, Staddenlind, Vryzerburg Fraser, en Kalvinia. Daar is ook ‘n weie kies vir diegene wat nie in die Noordweeskaapse volkstaatgebied belangstel nie, vir diegene wat nie demografie as baie belangrik beskou nie, maar wat groter waarde heeg aan die natuur, die ekonomie en aan toerisme vir die solkes, sou ek die volgende dorpe aanbeveel. Stryspaai, Vanuyskraans, Bredaasdorp, Witsand, Swalendam, Heidelberg, Riverstal Groot Jongensfontein Stilbaai Albertina Gouradsmond vleesbaai Dannabaai Mosselbaai Hartendbos Groot Brakkevuur George Wilderness Seachfield Naysna Plettenbergbaai Keerboomstrand Jubertina Garedo Capeens Fransis Oesterbaai Fransisbaai en Jeffreysbaai Ondersteenders van die tuinroute moet net een ding onthou, dit is baie moeilik, of dit sal baie moeilik wees, om in ‘n meerderheid in hierdie gebied te skeep. Angeseen daar reeds tienduisende swartes woon, en nog veel meer brein is, ek hoop die gemiddelde leser het nou idee gekryf van hoe, hoe die virk nie heeft steek. Daar is nie veel tyd oor nie, ons sal moet vinnig besluit wat ons gaan doen. Voor ons die noorde en die oost van RSA hee, waar die swaard meerderheid tot 10 keer en selfs 20 keer meer as die blankes is, of gaan ons na die sydkap trek waar die blankes om 23% van die bevolking uitmaak, of gaan ons na die woord-noordweeskap trek waar ons een meerderheid kan word as ons wil. Die artikel is geskryf dier Pieter Merring. Ek speel graag vir ons die wat sy land in die syde. Die wat was er val met land in die syde. Jy is ingeskakeld by S.I.K. News Radio. Ek lees graag nog een artikel wat geplaas is oor die volkstaat. nazi staat is die enigste waarborg van vryd en oorlewing ter wereld, al is dit de bondstaat van nazistate. Hoe verhoed een mens dat 1994 nooit weer gebeur nie, dat niks vermoedende, vertrouwend, gemaklike volk nie weer verlei of verraai word om sy voorouwers en nasate se ergernis te verloor of verbaster nie. Ergens Roots reken by die krisisperaat op 5 mei, dat, dat hulle gloe an gemeenskap federalisme. As ons kyk na die gemeenskap, hoe lyk sy gemeenskap, soos EW sin, soos die DA sin, soos die ANC sin, ons het ons nou al gesien, keer ges, of ons nou al hoeveel keer gesien, dat dit precies die gemeenskap is, as al drie die ander. 'n etnise geïntegreerde grysgemeenskap, wat euforie saamfloreer, solang dan net nie op die blanke sotone getrap word nie. Een gemeenskap waarin die boere, vrywillig 50% van hulle plase afstaan aan die zwaar kruiwerkers, solang hulle net nie kom moor of kom steel of roof nie. Een gemeenskap wat eder hulle monumenten en standbeeldies laat verweider en in die centrale park gaan sit, solang niemans dit met hammers en dinge bykom neem. Een gemeenskap waar Swart Common ondersteun word om honderdekilometer te stap vir wit sake en die wit is glatweg beloof van die beroe van die SMS gehaalde. Een samenleving waar die DA ondersteun word om te vertel dat plaasmoorde nie politisch is nie, maar dat maar krimineel soos onlangs in die Westransfal gebeur het ter ondersteuning van die TLE. Moet ek rechtig sy gemeenskap nog verder verduidelik? Kom ons kyk na sy begrip van federalisme. Ewe de Klerkstaat of Mandela Dregnstaat, staat of ANC staat, of sommer alles in een. Alle paie selfs een na vrede loop na oorlog. Dit is een swartese geschiedenis en is een steenpelaar van communisme. Recht oor die land vind daar gedierig betoegingsplaas waar die mense allerlei dinge doen terwille van dienstlevering of verskye verskonings. Verskye groepen staak vir die hoore loon. Hulle doen hulle, ding, hulle reeks dinge om hulle punt te bewys. Intussen was daar nog die aanvalle op die buitenlanders dier algemeene mense en dit is vervang dier die politie en weermacht wat dit nou wettig voortsit. Die algemene mens hou nou optocht teen die aanvallen op buitenlanders. Dan is dit natuurlijk die studenten by universiteite wat ook aangaan oor issues wat liggedierig afwissel. Eers gaan die studenten aan oor die een ding en dan weer oor die ander ding. Die meeste blankes reageer op een baie voorspelbare manier ten opzichte van al die goed. Barbare, schuim, onnoosel, typies, enzovoorts, enzovoorts. Wat die meeste blankes nie besef nie, is dat die swartmassa stelselmatig volgens een plan politisch opgesweep word om meer militant te word. Swartnationalisme word planmatig aangewakker en uitgebouw. Die beplanners is min gepla dat die pogings die verskillende bevolkingsgroepe nog meer polariseer en rasse had bevorder. Of is dit ook deel van die plan? Wel wat opvallend is, is dat die swart nationalisme glat nie die pad van saafbeskikking stap nie, terwijl hulle aksies juist daartoe lei dat die blanke sy nieuwe nationalisme juist ontwikkel as gevolg van die onderdrukking en teenstand wat hulle beleef en dit ontwikkel langs die weef van saafbeskikking. Blanke wil die ontwikkeling nie blanke nationalisme noem nie as gevolg van verraad wat die ou blanke nasjonalisme veroorzaak het. Hulle praat eerder van die ontwaking van een blanke volksbewussein. Terwyl die swart nasjonalisme centraliseer en militant populastisch beweeg na totalerisme binnen die socialistische, marxistische politieke ideologie beweeg die blanke nasjonalisme na precies die teen oorgestelde richtings en beskerm hulle self met die beginsel van selfbeskikking. Daar sonder sal hulle jyltemaal of assimileer binnen die totalerisme en die swart nationalisme of uitgewis word. Die Blankese behoud lee juist in saafbeskikking, wat amal beseef en dit nie wil nie, is die wete dat hierdie to toeneemde polarisatie een pad is. Blankese strewe na saafbeskikking gaan nie op een silverskinkpoort vir hulle aangebied word nie, konflikt op die, is op die tafel. Die blanke skies uh, die hoer morele pad om te werk volgens vreedsame politieke onderhandeling soos wat die Europese beskaafde achtergrond het vereis. Die swart nationalistische tutelarisme het nie daar die selfde begrip van beskaafdheid nie. Hulle achtergrond en verwijsingsraam werk is geweld en oorlog. Die twee totale teenbode voorspel niks goeds vir die toekomst nie. Wat is die oplossing? Baie blankes grijp terug na die geloofspad om vrede te handhaf, maar die swartes die traditionele mystieke godsdienst is een teenpool vir die geloofspad en die swartes wat wel ook die christenpad gekies het, word geleid dier die humanistische bevrijdingstheologie wat die swartchristendom geïnfiltreer het en die toepassing van geweld is binnen hierdie type van geloof skrifteerlik rechtverdigbaar. Daarom is die begrip van die swaard christendom ook een teenpool ten opzichte van die blanke christendom. Ons bly dis by die skokkende realisme dat konflikt onvermeidbaar is. Socialistische marxisme is juist ontstaan omdat hulle glo dat verandering slechts dier gewelddadige revolusie bewerkstellig kan word. Ons is in die finale stadium van die Suid-Afrikaanse revolusie, namelijk die Ekonomische revolusie. Die ANC-alliantie is reeds voorbereid vir hierdie finale gewelddadige fase van die revolusie, terwyl die oorgrote blanke bevolking kunsmatige sis word, tot die fase droom van vreedsame onderhandelinge binnen een pypdroom van Dragon Mandela Se reenboognasie. Ons moet besef dat die eeuw ouwe gezegde nog steeds geld. If you want peace, prepare for war. Geskryf dier Marius Smit. Kom ons luister na Steve Hofmeyer, ons sal dit oorleef. Daar is een land en een volk in Een eenthal Met gebeurde en beskrijd En bloed gekoord Wat weer en weer Van z'n knie af moet streef Ons zal dit oorleef hey, die kalke van oormacht Die rief op ons weg Staan die engelen by ons vrouwe en die kinders van sterf elke grafsteen en standbeel vir die wat blij ons sal dit oorleef my hart klok, klok, klokkie waar hy breed vir my volk, oor die kakkie kanlon, of die katterse dolk het maak nie meer saak nie, waar ons ons vergeef, ons sal dit oorliek. Ek luk my oor to op, waar sal my hoop nog vandaan kan kom, mag my God, jou woorde hier my gelief, ons sal dit Oor ek stand vandag op jou plaats, o vriend, daar aan stop hoor die stilte, so ver kan zien, maar die geefde van gister, salmore herlie, ons salte oorlie. Dank u, Heer, vir wat die mense lief. En wat die van mij zo gratis geskripte. sou dit oorleef. is ingeskakel by radio ISIKAR of ISIKAR ra, radio. Ter afsluiting wil ek die berigie lees oor Skotland. Go Scotland go, landslide victory in Scotland brings hope to a world priest by Super Mega Mrs. Powerhouses. Fresh from a landslide election result, Alex Salmond declared that Scotland was closer than ever to separating from the UK. After winning 56 out of 59 seats north of the border, Mr Salmond, who is now an MP, said the SNP's near clean sweep was a staging post towards full independence. It was the first time that the S&P had suggested it would use its total domina domination at the polls to press ahead with its plan to split Scotland from the rest of Britain. Mr Salmond, the former S&P leader, is still a key member of the party and is expected to play a major role at Westminster over the next five years. Alex Salmond and Christina McKelvey, Alan Milligan, asked if Scotland was now closer to independence after the landslide. Mr. Salmon said yes, because the SMP now has an overwhelming mandate from the Scottish people to carry forward Scotland's interests. The base of the confidence of people in Scotland is growing all the time. Now obviously the timing of any future referendum is a matter for the Scottish people first and foremost. Ms. Surgeon attempted to play down the idea that her party was already campaigning for a new referendum, insisting this was not her immediate goal. However, conservatives said Mr. Salman's comments exposed the S&P's true agenda. Elsewhere, political parties continued to digest the shock general election results, which saw Nick Clegg, Nigel for. Gage and Eat Milliband All resign as sporty leaders on Friday Go Scotland Go Hiermee groet ek Corrie Slabbert tot morgen aan selfde tijds hulle plek en ek speel graag uit met ademtas se in die huis vastel te woon Lekker aand verder Al Op die plaas, dus kan sê in die was een vier plaas Met een mooi hoop staal En het is moeilijk om te geloof Het die huis Maar stil te woon. En die kamer schree Het is steeds gebreek Waarbij die kant gordijn Die tong uitstek Die skerwe nog op die blank vloer lee. En die huis Maar stil te woon. Was ek frond, ek frie, brudens ek lover En heet haar lief, soos hernande Nu hens ek was die maver, ek kan de schmoes dra Ek was ek frond, ek frie, brudens lover Ek van brood aan die meerdag Dis net sy snoppelbaard Wat na die sta Om te sien of a glimlach nog Die selfde leid Maar as as of sy deur Na die donker Kijk ek, ek. ek sê my baby Ek trap op bloed spoor Tot die voer ons Echter deur En die voer ons Godse altaar Beskaaf ek nou. Make me a deal Say what, say fro Say friend and say lover And In hate her life So is geen And who us, the mother Say kind of schmoestra Say what, say fro and say lover het haar gekry op die blaas stoer, haar arms in haar benen was vol bloed. het haar vas gedruk en nog asom in haar leef ges en hy strooi haar as in een vloed rivier, laat haar tot op stranden ver van hier, zodat haar ziel kan woon in een sandkasteel en die kindersiel daar And he let Wille Rose Weeer sy Garantes rank En Blom in Vroeg Ochendmas So dat Vlinders vluchtig plek vind Op die plekke Waar hy stikken